שופטים, פרק יוד גימל ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלישתים ארבעים שנה. ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. ויר מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית,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 כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לי שמי והופה לי? וייקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור לה' ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רועים. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רועים.